Bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, aquí estem en el primer programa en directe de la Verdolaga, Radio Bronca. Quina il·lusió, eh? Primer programa en directe, una mica a l'aspectació dels no? Quina il·lusió i quins nervis. Molt sí, una mica nerviosos, però... I donen la benvinguda al programa col·lapsista i a xafar guitarres i a de Radio Bronca. y de que los pols se ponen, básicamente, y sí, las gláceres. Hablaremos sobre... bueno, centraremos básicamente en el Ártic y el Antártic. Sí, hemos partido el planeta en dos. ¿El qué? de planeta el planeta en dos, ¿no?, sí. básicamente. Sí, pues tú, el Ártic, pues yo el una mica como el programa de BTV, ¿no?, que pregunta el mm -hmm. Ah, sí. ¿Y a qué te ha tocado, Toni? L'Ártic. Doncs bueno, comencem a ubica una mica en aquesta situació en aquest poem dels vols i bueno, només així per començar amb una bona dada, només en la última dècada se'ha dissosol o evaporat un 30% del gel acumulat durant milerss camp. A l'Antàrtida o a tot el planeta. la situació dels pols, que va ser el 1959 des de llavors està en dades del satèl·lic. ¿vale? Llavors, globalment, com que s'ha vist, hi ha menys gel de, des, de, des de que s'ha començat a rastrejar el món. Llavors, perquè, com que està l'Antàrtic, mmm, s'ha assolit, justament aquest any, 2017, al mínim des de 1997. Perquè en l'Antàrtic, bueno, ara explicarem, ha passat una cosa força especial, i és que fins a aquest any Bé, bueno, fins al final del 2017 el que ha és que ha anat la superfície de gent. Uh -huh. Cosa que era, era molt rara i curiosa, no? Perquè a l'Àrtic completament ha passat el contrari, que cada cop s'ha anat fonent i, i també perdem volum. Però a l'Antàrtic no, ha anat guanyant, ha anat guanyant i justament l'any passat el que es va veure és que s'ha invertit l'assumpte. No? Ara veurem ben bé perquè què passa tot això. Perquè ens fem una idea l'Àrtic té els seus punts màxims de gel al març en canvi al setembre és quan té el mínim és a dir, que al març a setembre comença a fer caló fe fe llavors assolim un mínim de gel que mai arriba a desaparèixer del tot llavors comença bueno, a, agafar, bueno, a recuperar aquest gel fins al març de l'ambient no? llavors assolim el màxim d'extensió de gent. i en canvi a l'Antàrtic passa completament és a dir, que es, es, es gira, no?, el que es diu calendar flippet, flippet, flippet de, vale, de girau. Hemisferi nord i sud, no?, que és al revés, el de les estacions. Sí. I una pregunta, que com jo sols busco el més catastròfic, no, no, no, no se'm queda lo, lo bàsic. Quan és quan hi ha més gel al, a l'Àrtic, al març? Al març és a l'Àrtic, sí. És quan hi ha més gel. Quan ha més gel I quan hi ha menys, al setembre. Llavors, a l'Antàrtic passa... Ah, completament el contrari. Hi ha més gel al setembre i el març, en canvi, és el, és el mínim de l'Antàrtic. Puc, puc fer una pregunta com a... Sí. Hombre, hola, bueno. què tal? No, no hem presentat que tenim a la Laia de Bilis Literari ajudant-nos amb la... Hi ha com hay como un virus, ahir. Un poc així. Però, si estem parlant de calentament global, com s'explica sí. que hi hagi un lloc on, on estem veient aquesta tendència? Dir, com m'expliquem en els escèptics o en aquest ca... del calentament global on hi ha uns jocs que gelen més? Bé, això ha, de, ha deixat de passar, no? El que passava és que l'Antàrtida estava creixent el gel. En de, estava creixent el gel en contra de disminuir. Sí. Lo que passa és que, per desgràcia, ja ha deixat de passar. A l'Antàrtida també està disminuït el gel, a partir d'un de... o l'any passat, sí. a partir de l'any passat. Clar, i, el, I el que passa també és que, bueno, des del meu punt de vista, és una tendència com molt general, no? que hi hagi un escalfament global, però després també hi ha eh, molts petits funcionaments diferents que fa que la tendència potser no se segueixin en aquests llocs, perquè passa completament al contrari, no? com és bo en aquest cas, però que en general, la tendència general és potser que, que, el, que la Terra estigui en un escalfament tot i que hi hagi llocs que es donin períodes més freds o, o nevades en èpoques que no haurien de ser. No? Però la tendència és la calor. Sí, jo m'imagino mi okay. que has de veure el gel del planeta com de l'Àrtic, l'Antàrtic, la, els Alps, l'Himalaya, els Sánchez, etc. Llavors el global estava disminuint. El que passa és que els escèptics els negacionistes agafaven que a l'Antàrtida estava creixent. Mm. però el global disminuïa doncs aquesta excusa ja no està, l'Antàrtida també està disminuït no? Sí, exacte, llavors així com una vista així, no en general l'Àrtic cada cop té menys extensió de superfície alhora que també té menys gel, és a dir, que cada mm. cop perdó, menys volum. menys volum, la capa més fina en canvi l'Antàrtic bueno, en canvi, eh, l'Antàrtic el 2016 el 2016 es va registrar el seu màxim d'estanció des de que s'ha estat rastrejant, des de 1979. El màxim? Sí, des de 1979 és el màxim. Eh, però seguit d'una ràpida pèrdua, o sigui, va assolir el màxim i va ser com flu caiguda en picat, una pèrdua de gel a principis de setembre del 16. Llavors, des de novembre fins al març d'aquest any, del 17, s'ha registrat en mínims, en mínims absoluts des del 1979. Clar, jo crec que potser per la gent seria... Este tempo tan loco que tenemos últimament no? Una mica seria aplicable a, als pols també, no? Vull dir, no, no podem parlar d'una tendència llarga, estava creixent, però l'efecte... A canvi climàtic es veuen que aquests últims, des de setembre del 2016, que deies, fins ara, hi ha hagut un... una disminució, no? Sí, ha estat com una cosa inesperada que s'ha sortit de la tendència que s'estava observant i, és, i ha estat com molt boig. Sí, el que dius del, del temps tan boig que has dit, Laia, és bueno, que jo crec que és un sistema global, no?, que, que en un, un cos redó. Llavors, pels corrents oceànics i pels vents, al final... Tot repercuteix, una part acaba repercutint en l'altra. Bé, és un més continu. Molt ben interrompit, eh? s'agraeix molt. I, bé, bueno, llavors ens podem preguntar no? què és el que està passant i per què passa això i que, per què s'estan fonent els glaciars? glaciars a un ritme tan alarmant, també seria un altre, no? el tema dels glaciars. Llavors, bé, bueno, anem pas per pas. Llavors, bé, bueno, es considera que aquest increment d'aquest ritme en general s'ha modificat per culpa del calentament global, que és el que nosaltres sempre estem dient. No? Llavors, eh, bueno, es diu que el calentament global és l'increment de la temperatura mitjana que s'ha produït durant l'últim segle, no? que també és, se surt de, de l'equilibri. Sí, la crema de petroli, de carbó i de gas natural, bàsicament. Mm. I la deforestació. sí llavors també relaciona amb que aquesta principal causa de la, exacte, de la pujada de temperatura mitjana és revolució industrial uh -huh. Val. Hem, també que l'efecte hivernacle no es dona quan hi ha certs gasos com diòxid de carboni, metàóxid de nitrogen flurocarbuls passant a l'atmosfera tot això són coses que es tenen bastant clares no? i i que aquests agents contaminants retenen la calor a l'atmosfera i per això puja de temperatura. I degut aquest calentament global i aquesta pujada de temperatura, la neu caiguda, que en condicions normals formaria glacials, no és capaç de reemplaçar la quantitat de gent que es fon, mm -hmm. i això ho veiem a l'Àrtic i a Antàrtic. És a dir, que cada cop el que està passant és que es perd més aigua que no pas la que es recupera de les nevades per culpa de la temperatura. Llavors, bueno, això és una cosa que afegeixo jo, no? evidentment sempre hi ha hagut variacions estacionals, és a dir, estem parlant sempre d'un cicle que va de... de del que hem dit abans, no? que s'escalfa, es perd l'aigua, arribem a un mínim, però després torna a venir aquestes nevades i torna a arribar a un màxim. No? Llavors aquestes variacions sempre són presents i reparteixen any per any i, i, i tot i que sempre hi ha hagut diferències interanuals que hi en anys doncs que es veu molt més aquesta, aquesta diferència entre el mínim i el màxim. Per això també... No? Hi ha molta gent que el que diu és que ah, no, és que aquestes diferències sempre hi han estat i justament ara estem pillant un mal, un, mal any, un, mal un mal any, un mal cicle i no està relacionat pas amb, amb el canvi climàtic ni amb tot això. No? O sigui que també s'utilitza com molt d'escura, però el que s'estava dient de veritat és que últimament és, és alarmant el que s'està observant i que està molt relacionat amb la pujada de la temperatura mitjana. I, bueno, en relació amb això, en un altre programa podríem parlar de retroalimentaci les retroalimentacions, que és quan en un sistema complex, bé, bueno, és un concepte matemàtic que molt, molt complicat, que jo no, tinc, jo no tinc els coneixements bàsics, però bueno, la idea vagament és en un sistema complex les interaccions moltes vegades no són lineals, sinó que són de manera antilògica, antiintuïtiva, no? en un principi. I, per exemple, un exemple és, o potser és lògica, però no, no ho hauries pensat a, a primera vista. I un exemple és, és està baixant l'alçada de, de Groenlàndia, no?, perquè per s'està fonent el gel. Llavors, l'altura del continent o del país o de la illa aquella està descendint. Val, a mesura que descendeix, clar, 50 centímetres no són res, però si baixa 10 metres, potser ja... Puja una décima de grau perquè estàs acostant al nivell del mar,s baixaix la temperaturatàs acostant al nivell del mar, jas puja la temperatura i puja la temperatura s'accelera la fusió. Mm. O per exemple amb la, amb la calvície de l'Àrtic, no? l'Àrtic, el gel és blanc i fa rebotar la llum del Sol. Sí. Quan s'hi es fon, el que queda és aigua negra, aigua gelada, aigua freda negra. El color negre lo que fa és mantenir la calor del, de la llum. Clar, Llavors... es perd superfície blanca que faria sí, d'albedo reflectido. Sí, però és que és doble, no, no únicament es perd gel que està fred, sí, ja, ja. es perd el rebot del color blanc, sinó que tens un contreefecte, que és que l'aigua gelada és fosca, agafar emmagatzem el, el, el, el calor. Mm. Sí. No, són com rodes que es, van fer, es poden fer i hi ha el perill que es facin cada vegada més grans. I es veu repetit en moltes coses aquest retroalimentació. Mm. Sí, pues, estaria molt interessant si fem un, un especial. Sí, un, un exemple molt curiós és amb el petroli. No? quan dius Hi havia aquí un programa que es deia que, el fin de los días, que era sobre recursos, doncs el petroli, dius, bueno, si s'està acabant si és veritat que s'està acabant, doncs millor, no? des del punt de vista d'ecologia, perquè total, és un contaminant molt gran. No, perquè cada vegada s'estàs treu un petroli que costa més de treure, es contamina més s'arriba al punt de que és un petroli espès que s'ha d'escalfar amb gas natural vull dir, has de cremar combustible per a licuar-lo llavors has produït amb mogolló de CO2 per a fer aquest aquest petroli Bé, bueno, i, i sabem que hi ha moltes empreses que més que, que els interessa que els recursos siguin limitats per fer negoci d'ells, no? Vull sí, dir que, clar. Que al final que sigui limitat o no un recurs no és garantia que de, de que de hi hagi un interès comú per buscar-ne d'altres, no? Vull dir, no seria la primera no. vegada que sabem... Que, que grans empreses estan invertint per al dia de demà poder, poder oferir, ser les úniques en oferir un recurs escàs no? i a partir d'aquí, encara que avui en dia els, els sembli una inversió important de diners el dia de demà potser eh, eren prevists, no?, fer aquest guany. Com Nesle amb l'aigua, no?, amb uh Nesle -huh. que, volia, que volia privatitzar un tros d'una glacera a la Patagònia o així. I, I el perill també està és en que el fet que molts recursos caiguin no té per què donar necessàriament que s'enfonsi una estructura d'opressió, perquè si tens una estructura piramidal d'opressió, a lo millor bueno, pot anar baixant tota, saps? com una aranya, però mantenir-se, vull dir, les, les paties s'han de combatre, no, no és a lo millor anem quedant-nos sense petroli, sense carbó sense aigua dolça i això no, això no implica que caigui el sistema mm. val val, sí doncs tornant així en aquesta Antàrtic, àrtic que és... Tornem a la, al desgel al desgel que, bueno, que es comporten de manera diferent, llavors la pregunta és per què, com és que la manera de comportament és diametralment oposada, no? Llavors, hi ha simulacions fetes per al superordinador de Mare del BCC-CNS, que és Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona, Llavors, el que diuen és que la causa més probable de l'increment de gent fruta a l'Antàrtida és l'augment dels vents freds en certes regions del Pol Sud. No? Llavors ho relaciona amb aquests vents. Anem a veure una mica què és això d'aquests vents. Mira, llavors, l'Àrtic, per començar, és un, un oceà rodejat per continents, no? Llavors el, el gel que s'hi troba es troba envoltat per continents i, i per això es fa una resposta a l'increment d'aquest augment de temperatura que estem dient. Però l'Antàrtida es troba una situació molt diferent i és que és un continent rodejat per mar. Llavors aquesta situació fa que el gel, a l'hivern sobretot, reaccioni majorment als canvis del vent en comptes dels canvis de temperatura que li passaria més a l'Àrtic mm -hmm. els vents que dominen en aquella zona són els que es diuen circumpolars que circulen al voltant del pol i a l'interior de l'Antàrtida normalment es mouen de oest a est sempre en aquesta mateixa direcció aproximadament llavors hi ha un estudi que confirma que el 2014 es va registrar un increment de vents, però en comptes d'aquesta tendència que tenien de l'oest a est, aquests anaven del sur cap al nord. Llavors, van canviar el patró de vents. Sí, i aquests vents eh, que es formen a les zones més fredes de l'interior del continent, clar, quan van cap a l'exterior, afavoreixen la formació de més gel al mar, en zones en abans no, no es formava. Llavors això s'ha trencat, no? com si diguéssim. Llavors Maçonet, que és un, un científic, diu que només es pot establir un vincle entre el gel i el vent, i el vent i la pressió atmosfèrica, que seria l'únic vincle que es pot arribar a relacionar. qui no es pot Sí, només en el cas, sí. Que no es podria explicar quins són els factors que han impulsat aquests canvis a distribu... en la distribució, que només es pot relacionar directament pel que fa al vent. Temp... Portem uns minuts, fem un xut. Vamonos. Potser és el, el primer xut, sisplau. Avui? i Llavors... Ah, el, eh... que escrit, el que t'he escrit el de la cançó de goril·les. Goril·les? Ahí vamos, nena. Los lemas, las consignas están... No es posible, me parece, que está un poco quemado. Yo tengo la impresión de que en un momento como el presente es un argumento más feroz el que viene a decirnos que otro mundo peor es probable. ¿Por qué digo esto? A mí me sorprende que en un momento como el presente, en el que los elementos de crisis están tan claramente vivos, la discusión sobre la idoneidad del sistema que está en la trastienda, el capitalismo, rara vez emerja se escuchen muy pocas voces que empiecen a decir con claridad que tenemos que sopesar seriamente la posibilidad de salir del capitalismo. Y tenemos que hacerlo porque el capitalismo no parece estar hoy a la altura que exhibió en tiempos pasados, al menos en dos sentidos diferentes. ¿Cuál es el primero? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa a si no ha perdido dramáticamente los mecanismos de Fidel. Si llevado de un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular beneficios espectaculares en un periodo de tiempo muy breve, no está acabando su propia tumba. La segunda de las dimensiones afecta a la propia eficiencia del capitalismo. De nuevo subrayaré a todo con lo que acabo de señalar que históricamente el capitalismo ha demostrado ser un sistema eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes lo dirigían, mal que bien, obtenían los beneficios que esperaban. Hoy ni siquiera esto está claro. Aunque entiendo que es una metáfora dedicada de la que se abusa, quiero recordaros que en 1929 muchos empresarios norteamericanos cuyas empresas entraban en quiebra se suicidaron. Hoy el fenómeno es bien distinto Llaman a las puertas de los ministerios Para solicitar que aquellos A quienes han rechazado abruptamente A través del discurso neoliberal Saquen a sus empresas de la crisis Ojo con lo que digo a continuación y acabo Este escenario de un sistema corroído y moribundo Es muy delicado Y lo es siquiera solo sea por una razón Hace cuatro o cinco años lo he contado muchas veces, se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Améry. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que abraza a Meri señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que defendieron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico, coyuntural, singularísimo y por ello afortunadamente irrepetible. A Meri lo que dice antes bien es que debemos prestar puntillosa atención a a las políticas abrazadas por los nazis alemanes, porque bien pueden reaparecer entre nosotros en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos, a reservar esos recursos escasos en manos de una escueta minoría de la población planetaria a través de un macro de darwinismo social militarizado. Por eso he dicho antes, y lo repito, que me temo que es más feroz el lema que sugiere que otro mundo peor es probable. cada que punk bueno para un colapso de todo tipo. Yeah. Bueno, qué vida esta, esta otra y la de la Carlos Taibo, eh, conocido de crecientista y profesor de, no sé si es sociología de alguna universidad del estado en una conferencia de fa dos años, hablando de la escaseta de recursos. cuenta hemos en la frase más espectacular, pero cuando parla de la de recursos está hablando de la crisis energética y de los problemas que, que podemos tener en la agricultura por el cambio climático. Y después eh, he gatillazo la cançó que crec que és Crónicas d'un Cervo. I Berta, acabes amb l'Antàrtida. Sí, acabarem així amb unes conclusions generales, una mica repetitives del que hem dit abans, però així se'ns queda bé. Exacte, que se'ns que se quedi la lliçó. Ben marcada la piel. Llavors, no? informació sobre la NASA. Què és el que ens diu la NASA? Diu que ja com hem dit ja, bueno, Clara Parkinson diu que hi ha una gran variabilitat a enrere any del gel marí, com hem dit, tant a l'Àrtic com a l'Antàrtic, però en general. Fins l'any passat, les tendències per tots els mesos de l'Antàrtida eren un increment de gel a la seva superfície, però fins només l'any passat. Ara això, de crecimiento, ja no està passant col·lapso total a l'Antàrtida. Què més? Es, bueno, el gel a l'Antàrtic ara mateix està arribant a un mínim rècord, un mínim rècord, com hem dit, des de que empezaron a los satèlites. Llavors, és massa aviat per saber si aquest any marca un canvi en el comportament d'Algemaria a l'Antàrtica en general, perquè és això, l'estatua, com una tendència que s'ha despuntat de la normalitat i seria com avançar-nos massa. L'any que ve torni a créixer i, sí, és veritat, un any no... una golondrina no hace verano. Claro. Clar. I est, bueno, és tentador que dic que l'escalfament global és el causant del mínim històric i que estem veiem que aquest any s'està assolint, però es diu, Meyer, ens diu que necessiten tenir més anys de dades per poder afirmar això, si aquest canvi és significatiu, si és degut pel canvi climàtic, etc. Més que res perquè l'Antàrtida és molt més desconeguda com a tendència en general que no pas l'Àrtic. L'Àrtic està molt més estudiat, n'hi ha moltes més... Bueno, està molt més treballat que no pas l'Antàrtida. L'Antàrtida ha reaccionat d'aquesta manera esporàdica. I llavors també el coneixement del, del comportament del gel a l'Antàrtida és el que us he dit, que és molt més limitat que el que es té a l'Àrtic i és molt més difícil fer prediccions. I aquí acabaria la meva part de l'Antàrtic. Molt bé, doncs jo faré, com sempre, unes pincellades superficials i sense sensacionalistes. Ara sobre l'Àrtic. Eh, bueno, començaré pel permafrost. El permafrost... És, eh, corregés-me, plau Berta, si dic alguna barbaritat, és terra que està congelat sempre per les baixes temperatures. Afirmativo. Són... Afirmativo, d'acord. Vale. Doncs hi ha un problema amb el permafrost de l'Àrtic, al nord de Sibèria, d'Estats Units, de Canadà, de Grunlàndia, doncs el terra està congelat per les baixes temperatures i en aquest terreny, no sé per què, doncs hi ha matèria bàsicament vegetal en putrefacció, més o menys que no sé per què no és ni petroli, ni carbó, ni gas natural, és matèria vegetal, pot ser més recent, i desprèn meta. Desprèn meta, que és un gas d'efectivitat nacle. Si està congelat, tot està congelat. Però com ara hi ha mesos de l'any en què eh, les temperatures pugen per damunt de 0 graus, vull dir, s'han arribat a barbaritats de 20 graus allà dalt, doncs el metà es descongela i es bufa. Terra es bufa en terres bufes surten forats de meta i llavors hi una els més catastrofistes parlen de l'espiral de mort de l'Àrtic entre ells, per exemple, un científic d'una universitat del Regne Unit que es diu Peter Wathams i a la de que hi hagi com un PET sobtat, com un interruptor a partir d'una puja de temperatura s alliberi la majoria del meta llavors pugi la temperatura en, jo sé, en 10 anys 4 graus de sopte no? i el sistema de l'agricultura s'embaixa a la merda per exemple. Val, quin problema hi ha amb aquesta teoria? Que jo crec que és bàsicament certa. No? Ja té, té dos torpedes en la línia de flotació que no són reals, són, jo crec que són aparents. La primera és un altre article d'una universitat gringa que va parlar, parlava d'unes bactèries que s'alimenten de metà. Llavors deia que el terra de l'àrtic està ple d'aquestes bacteries que s'alimenten de metà i que fins i tot el terra de l'àrtic serà un embornal de metà més que un emissor l'original vale, està en anglès és, hi havia un extracte en la web, jo ho vaig localitzat per un negacionista climàtic que deia que això demostrava que la teoria del metà és mentira on està la trampa aquí? la trampa està en que tot hi haver bactèries que s'alimenten de metà el meta està sortint tapets vull dir, hi ha, hi ha turonets d'elevació en Sibèria en què tot el terreny, a' lo millor tan gran com una habitació o més, s'eleva perquè surt el meta Val? i hi ha forats de sortida de meta a l'àrtic llavors, per molt que en una prolongació de molts anys de segles, aquest terra ple de bacteries que s'alimenten de meta amb un escalfament acabarien absorbint-lo tot això no treu que una gran quantitat està sortint a l'atmosfera. Òbviament, si està sortint peix de metà, les bacteris no donen l'abast a menjar-se el tot. Llavors, segurament, l'article de la universitat no té la intenció de desmentir el perill. És aquest negacionista climàtic que utilitza això per a fer entendre que no hi ha cap perill amb el metà. I un altre problema és que el Peter Wadhams va pronosticar en el 2012 que el 2016 ja no quedaria gel a l'Àrtic. Va a clavar la pota fins a la cadera i aquest home que ha estat 30 anys estudiant la, els oceans i l'Àrtic i el gel i segurament fent una feina excel·lent s'ha deixat portar pel pànic i per voler donar l'alarma i l'ha pifiat. Llavors Peter Watham surt la meitat de les vegades com el que la va pifiar dient que fa un any que no hauríem de tenir gel a l'àrtic i s'ha equivocat com a zombi però això no crec que, vull dir són pícies però no crec que tregui el perill, ara yeah. jo serà un ventall entre empitjorarà el CO2 o serà una catàstrofe inimaginable, no? dins d'aquest ventall el, el metà és un problema perquè el, el metà té un efecte hivernacle no sé, a vegades llegeixes 25 com el CO2, a vegades són 32 bé el metà reté molt més la calor, fa molt més efecte hivernacle per unitat de volum que el CO2. I continuant amb això del permafrost que es font, doncs hi ha els, els pobles poles d'indígenes d'Alaska i de Canadà que s'estan enfonsant en el fang, al nord de Canadà o l'Alaska. Eh, els brocs de carbón, que es català, de àntrax, de carbónco. Àntrax, brocs d'àntrax. A Sibèria va morir crec que un nen fa uns mesos perquè clar les, els ceps de bacteri estan congelats estaven congelats ara estan sortint els cadàvers de rens de fins i tot de mamuts de, de fa dos anys d'una glaciació estan descongelant-se i l'antrax està aflorant i això és el bueno, això és el quadro del, del permafrost que s'està convertint en fang ple de foratge d'on surt meta. Pel, pel que fa que has dit, això la, justament d'haver començat aquest error, d'haver dit la data específica... El no, i la va pifiat. Que la, bueno, és, que és, és el blanc, no? és, és on es pot atacar, Clar. perquè és com el que dèiem amb els oceans, no? Quan que és de peixos. I llavors, dir una data en concret fa doncs, que vinguin totes les crítiques, Això no ha de treure la importància en general, que de veritat la tendència que hi ha és que cada cop estigui passant el que passi. Jo crec que, que és veritat el que diu vosaltres, que, que l'alarma, que no vol dir que no sigui, no? perquè es passen aquestes coses, però que sí que a vegades eh, valdríem més tenir un protocol una mica més sèrio, una mica més comú, perquè ha passat i jo no parlo només de temes d'activisme ecologista, sinó en general, que massa l'alarma. Sí, eh, la gent escansa, no? Juguen contra, sí. dir, Juga en contra de, de l'activisme, no? Vull dir que Veus després, com, dic, veus, com no tant, veus com neuratàn, veus com neuratàn, al final no ha passat. I, igual ha passat la metà. Tenia o... que ser 2016 i no ha sido. Ah, pues igual no. Claro. Igual és que potser ens hauríem de entre nosaltres dir eh, quan hem de fer pública aquesta informació? Quan hem, de, no? mm -hmm. quan hem de, de, de... Com la divulguem i aquí la divulguem? No? Una mica, ser una mica seriosos no, no tendir a l'alarmisme perquè després quan és una alarma de veritat ens doncs passa el del cuento aquest. No? El, del de, lloc, sí. el pastor de, i el lloc. Sí. Vull una mica jugar a ser una, vers una mica intel·ligents a l'hora de de saber divulgar l'alarma que hi és però pues passa sí. després si em deixeu un minut fareu un... Bueno, aprofitaré el directe per fer una, per fer una crida Molt vale? bé. així que bueno, us, us robaré un minut però bueno, ja penso Val. jo abans de continuar amb, amb lo, del, lo de l'àrtic vull comentar tres coses ràpidament la primera és una notícia de que eh, s'ha declarat una emergència humanitària a l'Àfrica. La major crisi humanitària és de la Segona Guerra Mundial per fam, que està, a, està afectant a milions de persones a Nigèria, Sudan del Sud, Somàlia i eh, bueno, ja, estem parlent d'aquestes de... alertes ara? Sí al març de 2017. Vale. Sí. Bueno, sí. res del que estem parlant abans, eh, on arribaben aquestes alertes i quan arriben? No? dia com sensibilitzen i aquí sensibilitzen? Jo crec que no? seria tenim compte. Mill fa sí. el món. Sí, la, la trobes en la premsa, però no... Clar, no, no, però com una notícia, saps? Com un relleno, quasi, com... Mm. En societat, saps? Nos faltan tres línies d'opinions, que molt temes, no? I volia comentar perquè, bueno, perquè... Eh, un dels motius és eh, el canvi climàtic, és la, una accentuació de la sequera pel canvi climàtic que dels conflictes armats i, la, a més, de l'explotació minera de les empreses occidentals no? que, que, que donen diners als paramilitars o a Boroharam, Boro o com es diguin, etc. Hi ha un problema de, de sequera que està exacerbada en la tendència que porta el canvi climàtic. I, bueno, diu un responsable de l'ONU que és la pitjor crisi des del 45, que hi ha 20 milions de persones en risc, no sé quants centenars de milers han mort i nens amb desnutrició severa, que... Que, que provoca danys corporals molt greus, encara que els serveix l'aliment a partir d'ara, i que eh, no sé si tenen la decena part del pressupost que demanen per a, a l'alimentació d'emergència. I, I això, no, no volia que s'acabés el temps sense esmentar-ho, perquè és super greu i té, té relació. I continuan amb coses que tenen relació amb l'ecologisme però no amb el tema central del programa doncs us recordo que l'or del xino fa... vaig dir que va renaixer bueno, va renaixer el... és... vaig passar d'optimista sí, va renaixer però necessita molta feina i els dissabtes l'or del xino fa jornades per a... per a desescombrar, per a desenrunar per a posar la terra plana per a i fan activitats culturals fan concertets, fan recites de posa i tal i que, bueno, us recomano d'anar al carrer d'Inamalia 11 als dissabtes i si no jo crec que qualsevol dia actualment la porta està oberta i a potser podeu trobar algú i per últim de coses que no tenen relació directa que no tenen relació amb l'àrtic doncs a lo millor està ben totes Puc, puc aprofitar este momento agenda? Ah, sí, un, sí, sí, una miqueta sí. i faig una mica de public simplement perquè avui es, això és un programa en directe estem a 25 de març, és dissabte al vespre i vaig una mica tard, però només per si alguns estigues escoltant i, i volgués prendre nota recordar que el 25 de cada mes Vivir Barcelona se reúnen a l'Hospital Sant Pau i no? fan una marxa per la vida. Llavors, eh, des de la Sagrada Família amb els lemes d'aborto cero, la justícia empieza en el vientre materno o pronto hablaran de les piedres. Espera, que, que se me el mòbil. Eh, pronto hablaran de les piedres con la imatge d'un feto, no? és com bastant estar en Brasil. Llavors, a més, aquest 25 de març, és a dir, avui, ha coincidit amb, la dia, amb el Dia Internacional per la Vida. Eh, i eh, per aquesta raó s'han donat a, a, a, s dado a cabo diferents accions no? vigílies delante de clíniques de Sarrià, ha habido una marxa estatal en Madrid mañana i unes jornades por la vida durant el mes que ve llavors dir-vos només que, que totes aquestes accions només fan que perpetuar el pensament patriarcal i misogen que, que volem frenar no? llavors aquest any, aquest any hi ha hagut una intenció de recuperar les contramarxes Eh, mensuals i haver uns anys que cada 25 de, de mes es feia, es feia la mani i es feia la contramani i ara es volen recuperar llavors ni simplement dir-vos penya que, que este año vos ho vaig elegir perquè passo de fer la simultània llavors us dic, este año queremos eh, recuperar les contramarxes mensuales que fueron Eh, presentes durante parte de la lucha feminista feminista durante años en esta nuestra ciudad. Queremos dar visibilidad y boicotear eh, las campañas antiabortistas, ideología ultracatólica que quiere domesticar nuestros cuerpos y dejarles claro que no, no que no nos queremos, no nos quedaremos calladas ante su violencia etropatriarcal de mierda y que cada vez que pasen sus mensajes por nuestros barrios responderemos. Ya vos Recordar. El feminismo no tiene cura, pura rosarios de nostres avaris. Avui hi havia una marxa convocada una contra una contramania a les 8. Fa una estoneta, però si esteu a casa i encara no heu mogut del cul, neu cap ja, si us plau, al metro de la Sagrada Família, a Provença cantonada d'enguda Gaudí. I recordeu que el 25 de març és dia per sortir al carrer i lluitar contra la violència patriarcal molt bé perdona, eh, però jo me'n recordo de... que, que, que tenia, o jo què sé això és violència també, no? és, sí. és violència al final és violència, i té eh? un rarafons segurament, un petit rarafons home, estic segura que en una societat no patriarcal seria una societat molt menys contaminant i molt, i bueno, molt sí, menys no, inusiva sí, sí, sí. però bueno, és una, una opinió però, és, bueno, ho sé i, bueno, um, jo me'n recordo d'una frase que deia un còmic nord-americà, el George Carlin, que deia que eh, per als antiavortistes, no? quan el que hi ha dins de l'úter és sagrat, però quan has sortit estàs fotut. ¿vale? Ja, ja no, no importa la pobresa infantil més que com a caritat, o el treball infantil, o les condicions... Ja. Ya has nascut, ya... Es que es un rollo muy paternalista, ¿no? Sí. De, de... Sí, bueno, de controlar el cos de la dona. Exacto. Pues ahí. Pues... ¿Qué ¿Continúo o a, a... Sí. continues tú a mí a... de las seres para mí, endavant, ¿eh, Toni? Vale, pues doncs, a ver... Eh... El tema dels glàceres, com que estan fonent els pols, també estan fonent eh, les glàceres. I el problema dels glàceres és que abasteixen els, els rius i són aigua dolça. Mm -hmm. Clar, és, o sigui, és els blocs aquests de neu, no? que es formen a zones normalment muntanyoses a una gran alçada i al nevar, no? Prensa la, la neu que queda sota prensa, prensa, prensa i per això es forma el gel aquest tan dur que acaba formant la glacera Val, que és com, com un riu a càmera lenta, no? Sí, sí bueno, seria un, ser... un riu congelat mm -hmm. però té moviment té... les cristades tenen moviment sí, sí, sí hi ha ja. ja, com fotomuntatges de una foto cada mes una foto cada any i és, és la, la, la, la glacera va movent se va caigant el gel uh -huh. des de dalt del cim fins a la vall va Home, jo he de dir que això que dius és veritat però he visitat un, un glaciar estem parlant d'això de Catalunya? Sí. no, a Noruega uh -huh. i els glaciers estan retrocedint és a dir, hi ha un moviment però hi ha un moviment de, de retrocés sí. és a dir, no sé fins a quin punt les neus eternes, aquest gelat que era com que no es fonia mai ara mateix estem sestar viu etz flipa, eh? O havia un retrusser, tu veies, anyo 1992. Sí, el, el gel baixa per la ladera fins a, i per la vall, no? Pel git del, però uh -huh. s'estafonen mes de que baixa des de dalt. Exacte, no dona això, temps per, de, no, de perpetuar alg sí. glaciers, no? I bueno, per exemple, doncs, eh, els el rius que surten de Himalaya crec que segons Greenpeace abasteixen a mil milions de persones no? entre la Índia i, i part de Xina de manera directa perquè és l'aigua de beure o de manera indirecta perquè és l'aigua dels cultius llavors, bueno, aquest és el problema el problema de la disminució dels glaciers de les muntanyes no és estètic és, és un problema de supervivència i, el, i, el, i cada cop a l'haver-hi menys, menys neu també deu costar, bueno, costa més que és que el glaciar comenci a recuperar-se i també es fa passar amb el que havies comentat abans d'aquests cicles que se retroalimenten no? mm -hmm. si hi ha glaciar hi, hi ha reflexió de la llum i, I si, si no, no doncs tens pues... terra grisa hm. que absorbeix més el calor perquè clares terra que, que ha estat amb l'erosió del glaciar durant segles, no? Això, quan desapareix, no és terra que, que, està, que està verda, no? Mira, jo tinc unes dades d'aquí dels glaciers de l'Himalaya. Mira, el glaciar Gongotri mmm, s'han encongit 17, 17 metres l'any. Uh -huh. I el glaciar Pindari, 10 metres l'any s'està encongint. Ostia, no, 5, 10 metres. 17 ja, moltíssim. Sí. I, bueno, una altra... Així anècdota, no són anècdotes, són coses molt serioses, però la meva superficialitat es converteixen en anècdotes. Hi ha una notícia curiosa, xunga i curiosa, de que eh, la fusió de l'Àrtic està canviant el patró de vents de manera que fa que la contaminació a la Xina es retingui. Hi havia uns vents que anteriorment s'emportaven la pol·lució, m'imagino que cap al mar, però eh, això eh, han canviat el patró de vents en l'hemisferi nord per aquella zona llavors tota la, tota la evolució industrial de la fàbrica del planeta que és Xina pràcticament es queda allà no se'n va i per això estan flipant, eh, per això hem vist aquestes imatges d'aquell smog d'aquella boira que no es veu la gent i, els, i bueno, la mortandat i les al·lèrgies es queda tot allà un punt de retenció, sí, sí, sí, ja ho, he, ho ha estat sempre, ara, doncs pues, imagina't. Bé, bueno, últimament. Posem l'últim xut sí. i després veiem com... quines molles han quedat. Vamos. Molt bé. Vamos por último xute, Peña. Prepareu-vos perquè aquest és un bon xut. Bé, bueno, la cançó és és magnífica. I el xut... Sí. I abans heu posat un xut i a mi no... Jo sé que un xut ve ser barbaritats com les que puc dir jo sobre l'ecologisme, seguits d'un clip musical. I... No sé, jo què sé, ja que mentre esperem el costat tècnic, no? que sempre costa una mica muntar-lo, eh, explica'm una mica el xut d'abans. El d'abans, el d'abans, no el d'ara. Bé, el d'abans és el Carlos Traibo parlant de, de creixement, fa una crítica del capitalisme com a sistema d'explotació, però diu que eh, fins ara ha sigut eficaç en, en, en el seu manteniment, i... és a dir, que ha tingut la patinada de dir que el capitalisme ha sigut eficaç sí, eficaç fer, però no, no, però a veure pots dir com parlant d'un robot que és super chungo, però el robot és eficaç en la seva claro. funció no? No, un, i com de... o un policia eficaç o... podem dir que moltes veure, coses són eficaç i... dins de la funció per a què s'ha fet és com dir, els transgènics són eficaços en què, com a nivell de producció no? o mm -hmm. a nivell de baratament de, tal, quan, quan aplagues no? podríem parlar-ne sí. mm que és eficaç i que és sa, o que és ecològic o que és sostenible. No? En que els agricultors es quedin agafats econòmicament a què cada any els han de vendre. Per exemple, no? no? Es, es, des del punt de vista capitalista, vale, és, molt, és molt eficaç. Molt bé. Doncs pues ara vaig a posar l'últim xut, no? que forma, forma part del documental del GOR. Sí. Vale. Ho, ho intuïa sí. pel títol, no diré res més, però allá vamos peña, sí, sí. estiga batente un amigo me trajo de lo que está ocurriendo ahora mismo en Groenlandia cambios dramáticos estos lagos son iguales que los que se forman aquí en la plataforma de la Antártida los científicos creían que cuando el agua se filtrara de nuevo en el hielo se la haría otra vez pero descubrieron que lo que sucedía es que seguía descendiendo, se abre camino hasta el fondo, convirtiendo el hielo en un queso suizo. Como si fueran termitas. Esto muestra lo que ocurre en las grietas. Cuando se forman los lagos, crean los llamados molinos glaciares. El agua llega al fondo y lubrica el lugar en el que el hielo se encuentra con el lecho de roca. ¿Ven esas personas dispuestas a escalar? No están en el borde de Groenlandia. Esto es el centro de la masa de hielo. Se trata... ...de un enorme torrente de agua de deshielo... ...que atraviesa el hielo de Groenlandia hasta el lecho de roca que hay debajo. Verán, hasta cierto punto siempre ha habido deshielo estacional... ...y siempre se han formado molinos, pero nunca como ahora. En 1992 calcularon estos niveles de deshielo en Groenlandia. Diez años después, esto es lo que está ocurriendo. Aquí tenemos el deshielo del año 2005... El consejero científico de Tony Blair ha dicho que debido a lo que está ocurriendo ahora mismo en Groenlandia, tendremos que trazar de nuevo los mapas del mundo. Si Groenlandia se rompe y desaparece, o si la mitad de Groenlandia y la mitad de la Antártida Occidental se rompieran y desaparecieran, esto es lo que ocurriría con el nivel del mar en Florida. Esto es lo que pasaría en la bahía de San Francisco. Mucha gente vive en esas zonas. Holanda y los Países Bajos. La devastación más absoluta. En la región alrededor de Pekín viven millones de personas. Y aún sería peor en la zona de Shanghái. Ahí viven 40 millones de personas. Y peor aún, Calcuta. Y al este, Bangladesh. En la zona afectada viven 60 millones de personas. Piensen en el impacto de un par de cientos de miles de refugiados debido a un accidente ecológico. Y luego la imagen del impacto de 100 millones o más. parlar part tècnica però volia baixar a poc a poc i l'he bajat de golpe podeu tot pot preguntar el que vulgui jo també tinc ganes de preguntar ja que he tingut el, el plaer i la sort d'estar amb vosaltres avui i llavors eh, podem aprofitar aquests minutets que ens queden abans que s'acabi el programa queden 5 bueno, doncs la nostra companya està en un grup d'ajuda a Síria de agradaria... es podria explicar com ha funcionat com us organitzat com es fa una cosa així Bé, bueno, jo crec que va haver-hi un moment de superalarma social i que va transcendir dintre dels moviments. No, no només era dintre de la part de, de la penyita, el gueto, com la queréis llamar, sinó que va arribar a transcendir, no? que va fer molt fred i va haver-hi com de cop una alarma social de fa molt fred penya, i ha gent amb hipotèrmies, i hi ha gent passant-ho sí. malament realment. i Llavors com que i si, si per sort o desgraciadament pues, eh, gent que es va ajuntar i va decidir que han marcat uns quants punts de recollida de roba, no? de roba d'abric vull dir, es va fer una mica de, de donar-li importància a la penya no tot el que tu tinguis és vàlid, no? hi ha prou sí. de tu, de tu besura, és la que das no? fem una mica de selecció no? donar-li aquella, aquella roba d'abric aquelles coses que realment puguin, eh, don, es puguin donar un ús a un, un text de fred i no només les teves samarretes veies d'acotó. I com es va organitzar per a fer-te? Pues tota es la va organitzar i va, es van establir uns quants punts de recollida, cada un dels punts de recollida va decidir quina seria la seva manera de, de rebre que, aquestes donacions, és a dir, la recepció va ser una mica... Eh, ja gestionava per cada punt i vari llocs tu pues, nosaltres ens podem fer càrrec de recollir l'últim març per la tarda a tal lloc o, o no i nosaltres des don de, de estem hem no. pues, decidir-ho recollir-ho qualsevol dia. No era únicament el teu col·lectiu. hi havia una xarxa. Hi ha una xarxa Hi ha una xarxa eh, de suport al refugiat, de... Ara quedaré molt malament perquè no me'n recordo, ara mateix, de, del nom, per dir-vos-ho bé. Bueno, per al proper programa. Per al programa, sí, en realitat sí. Eh, no, i que si algú tingués interès real en fer alguna col·laboració, ja no només de roba, sinó de, sobretot de, de, de força personal, de poder anar i de poder fer coses, doncs... Pues... Si es posen en contacte amb les ràdios s'ha de poder orientar cap a altres llocs. No? I l'enviament l'heu fet? S'ha fet l'enviament. Eh, bueno, finalment... Heu estat en la logística o heu contractat logística? Com ho fes? Bueno, al final he vist que, que quan hi ha aquesta necessitat és una cosa molt puntual, no? perquè realment és quan s'ha de donar una resposta ràpida i eficaç, no? perquè no fa fred eh, tres mesos o quatre mesos, la gent s'està morint de fred, fa dos mesos estava morint de fred la mm. gent no? Vull dir, quan va ser com va ser com de cop penya eh alarma no? la gent s'està morint de fred ara ni demà ni demà passat sinó ahir lavors havia de ser una resposta ràpida Llavors, el que es va fer es va juntar de tota gent va ser realment es va juntar molt ràpid, es va organitzar ràpid i es va enviar eh, mitjançant missatgeria i després va gent eh, a fi van a capellar i, i també amb els seus amb els seus recursos i amb els seus vehicles van poder portar coses no? fins a, el, Des d'aquí de, fins allà al centre d'Europa? Des d'aquí fins, fins a Grècia era, era pels, pels refugiats grecs, en aquest cas era pels refugiats grecs pels que estaven a Grècia I... I, es va fer. i es va fer i jo crec que el que no hem de fer és que que ve ens torni a agafar amb calces, no? Igual al setembre, encara que aquí faci calor i estiguem eh, el veranito no? Ahir de... De puta madre, es de vermuteo, pot... penya, comencem, fe... anticipem-nos, no? Sabent que, que agafarem una una de fred, que tindrem, desgraciadament, tindrem un munt de penya a camps de concentració, perquè no sé pot dir d'una altra manera, eh... podem fer front abans, no? Ja ens ho sabem. Ens sabem com va el compte, per tant, anticipem-nos perquè l'any que ve continuarà, hi ha gent penya, i ho que tenim igual, dir, hi haurà gent refugiada igual, i més que aquest any, llavors, aprenem una mica de, dels errors, no?, que teníem de empreses, preses, i intentem fer una mica amb, amb temps ja... Mira, des de la ràdio seria guai poder donar facilitat a, a donar uns, uns canals de, perquè la gent sàpiga on dirigir-se. I jo, mira, aprofitant la vinantesa, que estem així... A jo volia dir, des de l'ecologisme de... és un drama tot, no? jo, jo escuto el vostre programa i no sé em, em contagio d'aquest col·lapsisme i penso quines accions podem fer des d'aquest de, món no? acomodat eh, burges eh, i europeu, antropocentrista Am entre todo. Ui, és que una pues gran Ví, quina, pregunta. quina eh? acció, dir, podríem boicotejar ja, Com boicoteamos Monsanto aparte de no comprar, que no le compres a Monsanto o no... Es que no no Monsanto, Nestlé, yo sé, no sé, qué, qué es podria fer per Fue una mica de xuroi de... bueno, i de de Dolor, ¿no? A mi lo que, es, a mi que es macut són coses és com comparar una pedra amb una muntanya que queda ridícul i no, i no fa dolors per exemple, o fa molt poquet és com les, els col·lectius de de consum que compren un hortet entre tots al Mas Nou i està tot és ecològic com una cooperativa fruiteria com el cas de Mestel, que és un enciam, a la, a la Gràcia llavors bueno, és com treure una miqueta al peu no? de contaminació de la gran distribució fer boicot no anar a llocs, no anar a súpers no, anar a... no consumir és a dir, entre, per exemple ja no parlo d'opinions personals que podeu tenir vosaltres però eh, entre anar un paqui vull parlar ahir políticament incorrecto eh? però era el paqui i era el súper perquè un dirà, no, perquè és diràn marques. Que... No, no, però vull dir, puta bèria, que aquest aquest no. aquest discurs de és lo mismo, és lo no, mismo. No, no, no és lo mateix perquè una botiga petita eh l'efectivitat d'aprofitament del capital no és la mateixa en una empresa petita que en una empresa gran. Llavors, una empresa gran està guanyant 2 milions d'euros i contracta 20 persones perquè s'ho pot muntar superbé especialment amb la maquina d'àrea amb combinar els horaris per a que treballin la menor gent possible i hi ha una persona o dos o tres que estan superenriquint i en un petit empresari pot ser igual de mala persona o de bona persona que l'altre, però al marge de la seva intenció eh, eh, no pot fer tant de mal. Val? ha de contractar més gent en relació... Crec jo, eh? no sóc, una, mm. no sóc economista, però ah, crec que contracta més lògic. gent. I sembla que sí que hi ha estudis que que eh, comprar en petit comerç dona més jocs eh, de treball que en cadenes. Clar, però el que... Val? Sí, perquè... d'acord, eh? però el que sí que és cert és que el producte continua sent més ja, no, ja, ja, això Ha tocat això una, una que... mica un escaló i, i ja sé que és molt ridícul, no? perquè dius, buah, hem d'anar al petit el petit empresari en contra del gran és, és com entre Guatemala i Guatepeor no? però una mica bueno, bastant, has de comprar sí. el menjar no? igual, doncs pues no, a vaig això, al súper ves el, ves el pa aquí no? que et costa 3 centits més, més car si 3 centits més car bueno. també t'obre fins a les 11 de la nit no? bueno, jo, em sap molt greu però Berta, Toni eh, ens estem passant el temps ja, vale, ja portem una, una hora i dos minuts em volia despedir Vull dir que avui és 25 de març, és dissabte, esteu en directe. Eh, aquest programa és en directe de 8 i mig a 9 i els dissabtes a Radio Bronca, al 54.5. Aquest repeteix. el primer. Es repeteix. Sabeu quan és la repetició? No. No. no, jo tampoc me la sé així que no ens ho inventarem però <ríe> vull recordar que que sempre, sempre, amb 24 hores per escoltar la nostra repetició Jo teniu dues setmanes llavors ens tornem a veure en directe d'aquí dues setmanes però més important encara, si cal que el, el col·lapsisme i, i l'apocalipsi no, era broma eh, el cap de setmana que ve celebra l'aniversari de la cinètica Sant Andreu és un espai que hem d'estar superarint tot el que es fa i diumenge el dinar eh, corre a càrrec de Ràdio Bronca per tant, us esperem escoltant-nos aquí dissabte d'aquí dues setmanes i us esperem també dinant i coneixent-nos i veient-nos les cares el dissabte que ve dia 2 a la cinètica de Sant Andreu Molt bé Ens veiem en 15 dies Laia, un placer. Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer. Jo, jo quasi que... Bueno, M'estic plantejant coses Af, dir, a causa o Estàs per culpa. Estàs caient a la secta. Estic caient a la secta. Bienvenida. Gràcies, ens veiem d'aquí dues setmanes al 104.5 de Ràdio Bronca.